Dnes, jak jsme se zmínili včera, probereme jisté základy, předpoklady meditace a zmíníme se tež o tom, jak už od samého začátku, to můžeme vysvětlovat až později, v příštích dnech, se Jaká je specifika vlastně nedualistického přístupu k této meditaci? Hm? A my víme, že učení se meditace v buddhismu znamená učení se šamata, učení se meditace za účelem utišení mysli. Jedině utišená mysl může poznat objekty, zkušenosti tak, jak jsou. Hm? A to je pak. Cíl meditace vypašená, meditace vledu Zde nejsou žádné rozdíly. Stejný princip. Rozdíl je v tom, že jestliže meditujeme s nedualistickým přístupem, snažíme se sloučit hm, tyto dva přístupy k meditaci od samého počátku. V tom, je jistý základní rozdíl. Tento základní rozdíl ovšem není tak základní, jestliže chápeme správně o co se jedná, protože vlastně to, co poznáváme, a to je velice důležité, na to je dobré studium yogačáry, to, co poznáváme, poznáváme na základě konceptu slov Jestliže že nemáme koncepty, nemáme slova, vlastně nemůžeme poznat nic. Ale koncepty a slova, jak už jsme se zmínili včera, hm, to je základ vlastně hlubšího pochopení meditace, nemůžou založit jakoukoliv Skutečnost, tu skutečnost, kterou zakládají, je iluzorní skutečnost. Skutečnost je třeba realizovat, ale k tomu, aby jsme ji realizovali, přeci jenom potřebujeme slova. Hm? Jak učí Zen, aby jsme poznali plný měsíc, aby jsme poznali svoji vlastní přirozenost. Potřebujeme prst, který na ten měsíc ukáže, jinak vlastně nebudeme vědět, co naše vlastní přirozenost je. Meditace šamata závisí na disciplíně schopností nebo indria, indria samvara. Musíme mít disciplínu smyslu. Jestliže smysly nemáme pod kontrolou, nemůžeme praktikovat meditaci utišení. Utišení není nic jiného než. Eh, Hlubší pochopení disciplíny smyslu. Jestliže smysly nejsou ochočené, uklidní se. Jestliže smysly nejsou ochočené, uklidní se. A jestliže se smysly neuklidní, nevyhneme se tomu, že. Celý náš, celá naše světská zkušenost bude záviset na našich libostech a nelibostech a na fantazích, které jsou s nimi spojené. A tato realita je všechno jiného, než ta skutečnost, jak opravdu je. že většina z nás, obzvláště většina z nás, kteří nemeditují, vidí celou svoji zkušenost jen v rámci svých libostí a nelibostí a drží se jich jako objektivní skutečnosti. Teď my se učíme meditaci, aby jsme se tomuto procesu začali vyhýbat a pronikli ho tak, jak je. Meditace v hledu je založena tež na disciplíně smyslu, ale předpokládá takzvaného Kaliána mitra. Kalyána mitra znamená Vznešený přítel, který nám ukáže to, co je třeba vidět a jak to třeba vidět, aby jsme se plně zbavili nečistot vědomí a tím pádem vlastně dosáhli cíle meditace, což není nic jiného ve všech tradicích, než. Eh, neposkvrněné vědomí. A zde opět v božistické tradici neposkvrněné vědomí je vysvětlováno, jakožto disciplína neposkvrněné moudrosti. A ta právě závisí na disciplíně smyslu a na disciplíně jednobodové koncentrace. A na poukázání cesty od znešených prátel. Teď meditace na dech ve všech buddhistických tradicích je vysvětlována jakožto kompletní kurs očisty vědomí. Na základě meditace šamaty i vypašany. Je tež vysvětlována jakožto základ praxe čtyř základů pozornosti. Pozornost vůči tělu, pozornost vůči počitkům, které vznikají na základě těla a pozornost vůči vědomí, které se drží rozlišování podle svých počitků a na rozlišení objektů, které potřebujeme poznat k tomu, mentálních objektů, aby jsme vstoupili do procesu osvobozování, osvobozování čeho vědomí od poskrnění. Teď tedy k předpokladu meditace. A předpoklady meditace Buda vysvětluje asi tímto způsobem. Hm? V, můžete nalistovat později Ana Sati Sutta. Suta. Hm? První Buda vysvětluje Aráňa Gatová, Rukamula Gatová, Sunjagára Gatová. Hm? Meditující, který chce vyčistit svoji mysl od poskvrnění, ať už praxi samády nebo praxi moudrosti, co dělá? Jde do prázdné místnosti, sonjaga jde do lesa, jde k... E, usedne pod strom, tak jak to dělá Buddha. To znamená, jinými slovy, praktikuje. To, čemu se říká kája Viveka. Kája Viveka znamená izolace, doslova izolace těla. Teď ve filozofii jogy je důležité toto slovo Viveka, to je technický termín, má mnoho, mnoho významů. Viveka znamená izolace, odloučení, ale vyvedaté znamená moudrost. To je důležité pochopit. Moudrost jogi, moudrost meditace závisí na odloučení vědomí od pěti smyslů. které vědomí rozptilují. tomuto odloučení vědomí od pěti smyslu se říká právě izolace těla. Izolace těla zna, proces izolace těla neznamená nic jiného než skrocení. Divokého slona, jak je to vysvětlováno v, v knihách jogi, tedy v maga neboli skrocení opičí mysle. Hm? Co je opičí mysl? Je třeba i první dobře pochopit. Podle učení yogačáry, tak jak je vysvětlováno Jilmačárabu, Misástry a Sanghy, aby jsme účinně meditovali meditaci šamata, utišení, musíme nejprve cestou správného naslouchání a správné kontemplace poznat nepříznivou nátou opičí mysle. Jestliže to nepoznáme, nemůžeme vlastně vstoupit do meditace. Musíme jasně poznat, jak opětší mysl nám škodí a jak přináší strast a utrpení do naší zkušenosti. A co je opětší mysl? Opětší mysl je ta mysl, která je orientována na vnější objekty pěti smyslů. Teď našich pět smyslů funguje, protože máme mentální vědomí. Kdybychom neměli mentální vědomí, oko nic nevidí. Uši nic neslyší, jazyk nic neochutná. Jazyk, slovy Damopada, je jako žíce a žíce nikdy chuť polévky neochutná. Je třeba jazyk, aby chuť polévky ochutnal. A jazyk může ochutnat chuť polévky jedině za předpokladu, že je napojen na mentální vědomí. Jinými slovy, slovy abydarmi, my fungujeme jako buben, naše zkušenost je jako pět kamenů, Pět černých kamenů na povrchu bubnu. Pět černých kamenů představuje našich pět smyslů. Jestliže jeden z pěti kamenů vyskočí, okamžitě se aktivizují ostatní kameny. A mysl, opečí mysl je ta mysl, která jde k tomu kameni, který vyskočí nejvíš. Ale ty kameny leží právě na povrchu bubnu. Jestliže buben není aktivizován, tak ty kameny nevyskočí. A zase kameny vyskočí na základě bubnu. Bub, buben je aktivizován na základě kamenu. Jestliže mysl je obrácená ven, tak v případě, že venku slyšíme zvuk, běží za zvukem v momentu, kdy pocit v koleně je silnější než zvuk venku, tak běží ke kolenu. V momentu, kdy pocit... V rameni je silnější než pocit v koleni, běží k rameni. V tom momentě si může vzpomenout na nějakou chuť, která byla minulou zkušeností a běží za tou chutí. Když běží za tou chutí, vzpomene si na jistý příjemný dotyk a běží za tím příjemným dotykem. Když běží za tím příjemným dotykem, objeví se nepříjemný dotyk a zase běží za nepříjemným dotykem. A když běží za nepříjemným dotykem, všimne si nějaké barvy nebo tvaru a zase běží za, tím, za tou barvou a tvárem. A to, tomu se říká opětší mysl, který z, kamenu, z pěti kamenů vyskočí víš za tím jde. A Jde za ním jak? Jestliže dotyk s tím kamenem je líbivý, tak se ho tak jako opice banánu. Jestliže ten dotyk s tím kamenem je ne nepříjemný, tak se objeví nelibost, zloba. Jev. A to je utrpení mysli, která nenašla uklidnění. Toto utrpení třeba poznat do morku kosti, hm? aby jsme mohli s velkým úspěchem, praktikovat meditaci utišení. Ovšem, meditace utišení, přesto možná, že jste viděli, jestli jste byli v Indii, no, mnohé velice utišené jogíny. Ovšem, když se jim něco nelíbí, vystane jich zloba, která pálí všude kolem všecko. A když se jim zase něco líbí, chytějí se toho. Hm? Čili utěšení samotné nestačí. Musíme použít utěšení k tomu, aby jsme správně pochopili obsah naší zkušenosti. A to je vypasané. A aby jsme to mohli dělat, první krok je, že izolujeme tělo, obrátíme vědomí samo na sebe. Tím pádem pět černých kamenů přestane skákat. Jakmile pět černých kamenů přestane skákat, buben nevydává žádný zvuk a vědomí se vyčistí. To je šamata. Pokud buben vydává různé zvyky, zvuky, chvilku ten, chvilku onen, hm, tak mysl se prostě neutěší. A jelikož se mysl neutěší, bude plně v obětí svých libostí a nelibostí. A tomu se říká nevědomí. Nesprávné poznání reality tak, jak je. Tedy začínáme tím, že odvrátíme pět smyslů od vnějších objektů a stáhneme je dovnitř. To znamená izolace těla, která vede k moudrosti. Proto izolace a moudrost jsou v sánskritu v pálí synonima. Viveka znamená od sanskritského kořene vič, znamená rozdělit věci, rozdělit zde ve smyslu správně rozdělení. Proto izolace je moudrost. Na základě obrácení smyslu dovnitř získáváme moudrost. Tato moudrost se může projevit pouze, jestliže se mysl utiší, jestliže bube nevydává hozdílné zvuky. A potom Buddha vysvětluje, Araña gotova, Chukamuna gotova, Suñagara gotova. Udžu Kajam Panidhája, Parimukam Satim Upathápetua, Udžu Kajam Panidhája. Ten, který obrátil smysly dovnitř, ten, Dělá, co udo kajam pani dá. Udžu znamená rovně primo na záda. Na tělo. Proč na tělo? Zdali pak jste to pozorovali. Hm? Hm? Proč, tělo, proč je napříjmení těla tak důležitý? V meditaci, když správná pozice těla kolapsuje, co se děje? Buď myslíme na něco, hm? jako ve snu se nám promítají věci v hlavě, anebo Mysl klesá a má tendenci ke spánku, malátnost mysli a má, je spojená s malátností těla. To má v technické termíny, Stiana mida, tina mida. Jestliže to je důležité pochopit, obzvláště zdůrazňováno ve všech knihách jógy, ať už v poeti hinduistickém, buddhistickém, džajnistickém, hm? neexistuje yoga bez jasnosti objektu. Skutečná yoga je založena na jasnosti objektu. Jestliže objekty nejsou jasné, nepraktikujeme skutečnou jogu, nepraktikujeme skutečnou meditaci. Čili buddhistická yoga je tedy meditace šamata vypašana a to, co k této meditaci pomáhá. Taková yoga nemůže existovat bez jasnosti objektu. Jestliže mysl je obrácená ven, jak už jsme se zmínili, opičí mysl nemá jasnost objektu. Proto stále tápe, je nejistá, Museli se říká čapalači hm? Vědomí, které stále těká. To těkavé vědomí není vyhozeně nic jiného, než synonym utrpení. Utrpení znamená nic jiného, než těkavá mysa Těkavá mysl přestane ve stavu utišení, ale přestává úplně jedině tehdy, jestliže jsme pronikli objekty naší zkušenosti tak, jak opravdu jsou. To je budismus. Jestliže jsme pronikli Objekty naší zkušenosti také opravdu jsou. Výsledkem bude vysvobození odtěkavé mysli, které není prechodné, ale stále zůstává. Zjistili jsme tedy, že jestliže vzpřímená pozice v joze kolapsuje, děje se buď proces klesání mysli, anebo zdvihání mysli. Zdvihání mysl je, mysl běží sem a tam venku podle impulzu vnějších objektů. Klesání mysli je. Že mysl ztrácí sensitivitu a stává se malátnou a buď první se stane mysl malátnou, pak tělo, anebo první je tělo malátné, pak mysl. Jak se vyhnout v tomuto procesu těkavosti a malátnosti mysli. Užukáje m panidáje, pari mukám sa upadá Tradiční metoda je, že pari že Uvážeme to slova nebo položíme mysl na meditační objekt. Teď obzvláště tradice yogačána zdůrazňuje, že veškerý, veškerý, veškeré meditační objekty jsou pouze a jen mentální objekty. Zde je tež jistý rozdíl mezi pochopením televány, a pochopením Mahajány. že blíže pochopíme meditaci a víme, o co se jedná. Tento rozdíl v pojetí není tak důležitý. Nakonec moudrost se spojí. Ale důležité je, že tradici Terváda hlavními objekty meditace v hledu jsou takzvané paramata, což znamená skutečné objekty, skutečné reality. Ty skutečné objekty jsou nejvyšší objekty. Tím se říkáte, že nejvyšší objekty. Paramata znamená nejvyšší objekty. jsou opravdové složky naší zkušenosti tělesnosti a netělesnosti. Náma ruba. To, co my normálně vidíme, naše objekty Libosti, nelibosti jsou prostě koncepty, nejsou skutečné. Ne, nejsou skutečná náplň naší světské zkušenosti. To je třeba pochopit. To je společné všem tradicím buddhismu. Co je objektem našich libostí a nelibostí? Muž, žena, Auto, dům, peníze, brýle, ornamenty. Všechno toto jsou pouze koncepty, ne skutečná nápeň naší světské skutečnosti. To je třeba si uvědomit, čili vlastně vstup do vypasany tak, jak je vysvětlována v tradici perevárny, je poznání objektů moudrosti. Bez poznání objektů moudrosti nemůžeme praktikovat meditaci v ledu. A právě tyto poznání, objekty poznání moudrosti nám musí zprostředkovat učitel. Ačkoliv prečtel mnoho knih, Pokud nám objekty moudrosti neukáže učitel, jak je poznat, moc nám to k meditaci nepomůže. A aby jsme správně poznali objekty moudrosti, musíme nejprve praktikovat meditaci utišení. Tedy ve všech bolistických tradicích meditace vypašana je založená meditace vledu je založená na poznání objektů moudrosti. A jak už jsme se zmínili, v nedualistickém přístupu. K meditace vledu vlastně. poznáváme objekty moudrosti, aby jsme poznali nakonec, že objekt moudrosti je jeden a ten se nazývá takovost. A v pojetí ta tato takovost je přirozeno zvědomí Právě proto meditace poznání objektů moudrosti, je k tomu, aby jsme poznali, aby nás vedla k poznání přirozenosti vědomí. To je yoga čára. Proč? To jsme vysvětlili včera. Všechny objekty jsou obsažené ve vědomí. Jestliže není vědomí, žádný objekt nemůže Existovaný. Nejenom, že všechny, jak jsme vysvětlili, že všechny objekty jsou obsažené ve vědomí, vědomí naopak i vede poznání všech objektů. vede poznání všech objektů jakým způsobem? Na základě pozornosti. Pozornost je co? Manasikára. Co znamená manasikára? Dělání objektu ve vědomí. Čili dělání v pojetí meditace yogačára Celá meditace šamata a je na základě správného poznání, dělání objektů ve vědomí. Jelikož my děláme objekty ve vědomí, které O tom jsme mluvili včera večer, které nejsou absolutně v souladu s stavem věcí tak, jak jsou. Nacházíme se v samsárickém stavu existence. Jak správně napřímit záda, a jak správně obrátit vědomí na meditační objekt. To je základ správného přístupu k meditaci a o tom třeba říct pár slov, je to tak? Jak Dle vaší zkušenosti, jak správně hm? napříjmit ty záda. V Praze je velký expert. Hm? Jmenuje se jak? Čumper. Doktor Čumperý. <laughs> Náš přítel, hm? jestli chcete. Detaily, vědy, jak napřímit záda a jak získat správnou pozici těla ať už v sezení nebo v chodzení, nebo ve stání nebo v ležení. Měli byste ho konzultovat. My většinou meditujeme. V sedě, proč? Proč meditujeme v sedě? Hm? Proč Budha tady sedí a? to je poměrně stabilní poloha, ale přitom. Nejstabilnější poloha. Hm? A jak bude poloha v sedě stabilní? Hm? Výborně, ty se sučil učumí. <laughs> Měli by jsme se správná pozice v sezení je jako pyramida. Tělo by mělo být jako pyramida páter by měla být uprostřed pyramidy a kolena by měla být konce pyramidy. A tady ta. Kost, kokix. Hm? tak by měla jít dolů, ne jako u mě. <laughs> ale měla by být asi takhle. Hm? Jestliže bude takhle, no tak pak můžete tady se stát mistrem jogy. Hm? ale jelikož u nás, hm? jelikož jsme různě prováděli nesmysly, mnoho, mnoho nesmyslů. Hm? Jako, hráli jsme fotbal, <laughs> Mělo, lezli po skalách a padali, hm? a tak dále. Jelikož jsme prováděli mnoho nesmyslu, tím hm? možná máme jisté úrazy, jako v mém případě. Tak, co se stalo? Ten kokix, tomu se říká... kostrič. Hm? Kostrč jde takhle, hm? to je problém, musíme ji napříjmit. A jak ji napříjmíme? Tím, že chápeme mechaniku těla. Hm? Jak říká pan Čumpelík, jestliže máte auto, který má kola takhle, tak víte, že to auto dlouho nevydrží. Hm? Když má kolo takhle, hlavně tak víte, že to auto je nový, že ještě leda co vydrží a ho zakoupit. Dneska se prodávají auta, to flážu. Uchytějí to tak, uchytějí to takhle, ale v podstatě je to takhle. A stejně s naším tělem. Jestliže naše tělo není správně podpíráno, chadne. A ten proces chadnutí, když stárneme, bude čím dál rychlejší. Někteří z nás už jsou vrací ve 40., v 50. Já sám jako Pražák znám mnohé případy. Už ve 40. ty co kouře a chlastá a, a nesportuje, tak už jsou vraci. No a teď, když se podíváte na jejich kostrč, co se stane. A jak znova napřímíme kostrč tím, že se správně podpíráme, a jak tady kolega říkal, jak to? Že mít tři, tři, pevný tři pevný body. Hm? Tím pádem my vlastně pracujeme proto, aby jsme se správně podpírali. Jestliže pracujeme proto, aby jsme se správně podpírali, můžeme v i když máme různá zranění a dělali jsme mnoho, mnoho nesmyslů, můžeme páter znovu narovnat. Hm? I třeba v pokročilém věku. Hm? I když nám jde na 70. Proč ne? Všechno je možné. Proč? Protože tělo je proces. My se učíme buddhismu. To znamená, učíme se tomu, že vše, co zažíváme jak tělem, tak i vědomím, je jen a pouze proces. Jestliže Toto chápeme, začínáme chápat buddhismus. Jestli to nechápeme, můžeme studovat buddhismus léta, letoucí, ale o buddhismu nic nevíme. Vše, co my můžeme, co jsme zakusili tělem a duchem, co zakou teď, naše zkušenost a v budoucnu naše zkušenost, není nic jiného než proces. A v tomto procesu se podílí mnoho, mnoho složek a všechny tyto složky mají rozdílné vlastnosti. Co to znamená pro bytosti vody? V tomto procesu se nedá nic chytit. To, co chytáme v tomto procesu, to není nic jiného, než naše koncepty o tomto procesu. Ale proces sámi nemůžeme chytit. Proto sandy Nirmocana Sutra, kterou jsme přeložili, kapitole o šamati a vypasaně začíná čím, že vše, co ve vědomí uchytíme, jakožto něco existujícího, všechno toto jsme uchytili pouze iluzorně. Ve skutečnosti to nemůžeme uchopit, protože skutečnost je základ filozofie Mahajány, filozofie nedualistické je, skutečnost je Ačintya, je neuchopitelná. Tu skutečnost, kterou uchopujeme, není Opravdová skutečnost je jen skutečnost iluzorní. Proto jsme včera mluvili o abhuta parikarpa. Abhuta Karipalpa je dualistická fabrikace, která neodpovídá realitě. A to je naše zkušenost. A proniknutím této zkušenosti se dostáváme do meditace. Tady je nedualistický přístup k meditaci. Hm? Jestliže nepoznáme Abuta Parikalpa, pak máme dualistický přístup k meditaci. Hm? Dobře, teď se vrátíme k tělu. Hm? Tělo je prostě a jen jakož to. materie. Tělo je prostě a jen eh, stejného materiálu jako auto, hm? jako dům. To, co dává tělu život, to je vědomí, a vědomí dává tělu život pomocí čeho? Pomocí dechu, pomocí jemného dechu. To mu se říká prána. Tento jemný dech je ovšem napojen tež na dýchání, hrubé dýchání. To je třeba pochopit. Proto je meditace na dech tak důležitá. Jak naprímujeme tělo? Pomocí dechu, pomocí prány. Proč v tomto momentě naše tělo neskolapsuje? Protože ho držíme pomocí prány. pomocí dechu. Ti, kteří se zabývají rozpravami budhy a rozpravy buddhy jsou o zajímavé k pochopení toho, jak se budistické myšlení vyvíjeno. V Samyuta Nikája, v Anapána Samyuta, máte sutru, kde Buda se ptá svých žáků. Podívejte se na toho mnicha, co sedí pod stromem. Co medituje? Naše znalost záleží, záleží od našeho bossa, <laughs> bez pana ředitele, kanceláře kde může pracovat. <laughs> Co povídá pán ředitel? Co povídá vůdce? Medituje Ana Saty. Proč medituje Ana Pána Saty? Protože jeho pozice těla je perfektní. A tento mních Pindola, který je též znám mnohými, má. Velké nadchlozené síly. Tento mních Pindola se zabývá léta, léta meditací na dech. A pomocí dechu teď se učíte tež různé kung, hm? dech jak koluje v těle, pomocí kanálu. Hm? to je celá věda. V Theravádovém buddhismu se sice nepřímo o této vědě zmiňují, ale neprobírají. V Mahajánovém buddhismu je trošku probírána, ale v tibetském buddhismu, který se napojuje na tradici jogy, je tato věda do detailu. Jak jemný dech napřímuje tělo, jak prána napřímuje tělo, jak prána mění tělo, jak jemné tělo mění hrubé tělo, to je yoga. To je důležité poznání jogy, jestliže chápeme trochu jogy. Vždy hrubé je dominováno jemným. Čím jemnější, tím lehčí dominovat to hrubé. Tradici yogi je nesmírně, hluboká, hluboké dílo, to se jmenuje Yoga Vašišta. Yoga Vasišta sam, kde Guru Vašišta vysvětluje rámovi, jak meditovat. A jak poznat skutečnost tak, jak je. To je též vlastně základ nedualistického přístupu k meditaci. A Vašešta vysvětluje Rámovi, ten, kdo je jogín, hm? ten, kdo jogu nepěstuje, je jako co? Jako prdel. Když kopneme do zadku, necítíme mnoho bolesti. Ten, kdo je adept jogy, je jako co? jako ta nejcitlivější část oka, jak se jí říká? Z rytnice. Z nebo jak se to říká? Může... Když malý zrnko prachu padne do toho nejcitlivějšího části, oka, tak nastane nesmírná bolest. Ten dopěstuje jogu. Adept jogi dosahuje osvobození, protože na základě takové citlivosti právě proto může odstranit vědomí vysvětluje vaše šta i ty nejjemnější poskvrnění. No a to je vlastně též tajemství ty spojené se s meditací na dech, která je napojená na poznání pránického těla. Tím, že se tělo stává tak senzitivní, tím i můžeme pracovat s tím nejsenzitivnějším vědomím. A to nejsenzitivnější vědomí vidí jasně, i ty nejemnější překážky, pre, který, ke kterým normálně nemá i netrénovaný výdomí, nemá přístup. Hm? To je hlubší pochopení jogy. Tak tedy, eh, to, co přináší život do našeho neživého těla z hlediska buddhistické filozofie, to je dech. V komentářích k Satyapatána máte krásný ukaz. Tělo je jako co? Tělo je jako vůz. Před vozem, když jste byli v Indii, je kdo? Vůl. A vůl je kdo? Vůl je dech, prana. A aby se vůz chybal, tam, kam má, potřebujeme co ještě. Potrebujeme někoho vzory toho vola po pohání. Hm? No a to je vědomí. Hm? Jinými slovy z hlediska jogy, vědomí se hýbe tež na základě prány. Hm? A prána chrání vědomí. Hm? Toto, tato funkce chránění vědomí Pránou této funkci se říká schopnost života, dživite indriya. Jestliže zemřeme, co se stane? Z našeho těla výjde teplo a výjde tato schopnost života. Tato schopnost života je samozřejmě napojená na pránu. Teď podle buddhistické filozofie i vnější předměty mají schop, jistou schopnost života. Ale ty předměty, které žijí, mají schopnost života napojenou na mysl. To je rozdíl mezi živým a neživým. ale to můžete později nalistovat budistické filozofie. Budistická filozofie je nesmírně zajímavá. Proč buddhističní měši, aspoň v deravádové tradici, nesmí Pracovat na poli, aby nezranili rostliny. Rostliny tež mají schopnost života. Ty schopnost života se říká Jivitendriya. A Jivitendriya patří buď rupa nebo náma, Buď tělesnosti nebo netělesnosti. Ta schopnost života, která patří netělesnosti, ta je napojená na mysl, je tež obsahem mysli. A v momentě, kdy umíráme, vlastně tato schopnost tež odchází. Společně s teplem. Jestliže se dostaneme do nízkých stavů existence, odchází dolem. Jestliže do vyšších, odchází horem. Hm? Tak jestli někdo, kdo umírá, Naposled hm? mu vyjde teplo z noh. Není na tom dobré. Hm? Když mu naposled vyjde teplo z hlavy, no, tak je na tom líp. To můžete experimentovat. <laughs> Parimu Kam to A to, aby jsme úspěšně se věnovali meditačnímu objektu, tedy to umožňuje zpříjmená pátech. Hm? Čili zpříjmená pátech je pomocníkem izolace těla. Izolace těla se stává snadná. Pro toho, kdo má zpríjmenou páteř, pro toho, kdo nemá zpríjmenou páteř, je těžká. A tím končíme dnešní výklad a zítra budeme pokračovat. E, probereme různá stádia meditace na D, tak, jak jsou vysvětlována v písmu a hlavně na základě yogačárové interpretace.